Ikerrelitzaldek aixo. Egunon. Ba dira, hainbat hilabete, bazkerreko abertzaleak, haute eskunde joitarako, e, lan amanko mun bat e, ba, aurra eramaten ari zaretela, eta hori xebera orkesten mozude gaurkoan. Bai, gaur orkestu duguna da, aleatetik e, gaur arte eraman dugun desmartxa, e, bai, endaia mailan, bai, Ipar Euskal Herri mailan. E, hau da, daki zuen bezala, Ipar Euskal Herrian, Euskal Herria bairen e, iniziatibaren pean, Ba, mugimendu abertzaleat ezkertiarra antolatzen hasiada herriko eh, boz oiei begira, eta guen daian dinamika horrekin bat egindu. Eh, hemen bertan lortu eh, egin duguna da lehen lenik eh, ezkerreko abertzale guztiak bat egitea. Bigarrenik eh, ba, lortu dugun elgarretaratzea horretan abertzale ez diren hainbat eh, sensibilitate eh, batzea, Uh, hainbat herritar bereziki gurekin partekatzen dutenak, ba, ezkerreko balore, baloreak eta ekologista balore batzuk beti ere uh, irekitasun espiritu batean eta azkenik ba, azken uh, azken hilabete uh, hauetan uh, guztien artean eh, eta astapen astapenetik hasi gira uh, programa hori lanzen endaiarren beharrei... Uh, behar eh, esanguratzuenei eta urgentenei eh, erantzuteko gizan. Bai, e, ikuspegi, seintxibizate ezkertiar eta abertzaletik baina e, irekia aipatzen duzu bezala, baina endaiaren beharrei begira zer nahi duzu, zer e, zeinarronka bilozu endaiaren? Gu errunka iniz ditugu, e, baina bereziki, e, bereziki ari gira lan egiten e, arlo sozialean, e, gaur egun e, nahi duhu, ba, askotan entzunak ez diren jende horren gana iritsi, jende horrei begira jarri, jende horreri hitzegin eh, esateko posible dela eh, posible dela denak elkarrekin eh, bestelako eredu bat eh, eraiki. Eta eredu hori hain zuzen ere da eh, gure ustez. Eh? Uh, demokrazia parte hartzailea, eredu parte hartzailea, herriaren uh, kudeaketarako Hortan ari gira buru belarri, hori izanen da uh, gure programaren oinarrian Iruitzen bai zaigu, uh, denen beharra badela, uh, ba, bizidujun egoera komplikatu hau uh, altxatzeko mm -hmm. eh, Endaiako elkart bizitza ere bultzatu nahi duzu, eh? ba, zen baitarazo ere sortatu bai tira azken aldi honetan? Bai, horri e, begira bereziki egunerokoan ba, gertatzen diren gaztazka txiki hoiei buruz elkar bizitza trabatzen duten e, bakataska txiki hoiei irtebide bat e, eman nahi dugu e, eta horreri hortaz e, ere gogoetatzen ari gira zer plantan manten alkoginuken e, eta pista batzuk e, pista batzuk lantzen ari gira baina Gaur uh, aurkeztu nahiginuena zen uh, ziren lerro lerro nagusiak. Beraz uh, denbora izanendu jago aurreratzean ere berriz horren uh, aipamena egiteko eta dena landua eta gure artean trenkatua izanenduguenean uh, ba plazasara plazasan uh, plazasan eman induru. Uh -huh. Ala. Uh, Bestalde batetik ere uh, ba kezkatua edo gure, gure arduraetan bada uh, ba, ingurumenaren defensa eta uh, esango nuke Euskararen uh, erabileraren uh, bultzatzea eta hortaz uh, nahi dugu ere uh, aldeatetik ingurumenaren inguruan ba, uh, bultzada berri bat eman eh? jende artean uh, konsientziazio mail handia emaitea eta baita ere ulertaraztea uh, ingurumenaren arazoari uh, ba, bide emateko denen ardura dela Eta hortan ere kokatzen duhu parte hartzearen eredua hortan eta izkunz politikaren inguruan nahi dugu zinez indar handi batekin, endaian Euskara garatua izan dadin, eta bereziki transmisioa eta arabiera e, albideratua izan dadin. Hori e, guztia lantzeko, herritarren erritarren partertzea, ezinbestekoa da, ipatu duzu, e, nola itere, hori e, aurreera mateko terresnak ere, bizutabi izango bitu, hori e, xebera iragarri duzu? Bai, bizutabe nagusi ez dira bakarrak izanen, baina hoeiek dira momentu hontan lantzen ari giren uh, uh, ildoak, aldetatik auzo kontseiluak, eh? Eta beste aldet batetik komitete uh, batzuk, lan konkretu batzuk uh, eramaiteko helburu konkretu batzuekin. Eta beti ere gure asmoa da endaiarrei uh, tresna hoien bitartez eta eraiki behar diren tresna guztien bitartez, parte hartzeko baina ez parte hartzea bakarrik. baita ere erabakietan e, eta proiektuen e, kontzepzioan parte hartzeko aukera emaitearena gaur iruditzen zaigu utsune nabarmena badela horren inguruan, proiektuak lantzen dira hautetxeen artean behin lotuak direnean herritarrei aurkeztenzaile ahala ez eta e, azken finean hemen e, gutxi batzuen artean erabakitzen da denen denen etorkizunerako uh, uh, proiektuak. Beraz hala, gu hortan, uh, hortan ari gira, autoeskunde horietan uh, irabazten badugu, hori izanen da gure lerron agusia. E, esan gabe doa, 2000 alauko udara autoeskundetarako, Eta urkesten ez aretela, horendik ere lan asko egin beharra dago e, 2008-arako, baina e, zein e, asmo bitu zua, zein erronka, urte bete honetan, pisketa herritarren parte hartzea hori bultzatzeko? Bo, herritarren parte hartzeari buruz, uh, deia asigira, eh? Asigira, and, endaia, randana batekin uh, itzegiten, trukatzen, uh, ikusten ea proposatzen dugun eredua ba, ongi ikusten duten, hori aldeatetik, eta e, ondoko hilabetetan enaiatuko gira ere bai e, modu kolektibo batean e, bakoko eta horiek eraabatea. Beraz hori da hemendik e, uste bukaera arte ematen gure buruari ematen dugun helburua e, eta bestalde batetik, e, bimia malaueko herriko bozetan presenttiizaen gira, e, aurkeztuko dujun zerrenda, Ba, bi osagain agusi izanen ditu, aldeatetik ezkerreko e, abertzaleak, bilgaiten EH-baien ezagutzen diren e, ezkerreko abertzale ez osatua izanen da. beste alde batetik ere, eta nik uste dut, importantea dela hori azpimarratzea, abertzale ez izan da ere, hainbat erritar, gurekin bat egiten dutenak, Bainbat ba, baloreen inguruan, hainbat e, e, ikuspegi haman komunak dituztenak gurekin bai hendaiari buruz, bai e, Euskal Herriari buruz eta e, ezagutzen direnak noski balore ezkertiar baloreetan eta ekologista balore hoietan. Ongi da, e, Jan Batxe Zala Berrik ere bere buru aurkeztu du gagoeneko e, ba, hildo nagusi batzuk ere ipatu ditu ikastolaren proiektua e, beharretzala bukatu edo finitu nahi duela hori xe da bere buru nagusia eta ipatu bendaia euskalduntza ere ba, hildo nagusietako bat nola baloratzen duzu hori? Gaur egun hori baikorki baloratzen, baloratzen dugu, eh? Gero gu ere, ikastolaren ninguruan gure postura argia da, gu proiektu horren aldegira, iruditzen zaigulako e, ba, gaur atzo, baina urgentzia gehio hartzen ari dela, eta hortan hori da esateko duguna. E, ala, e, baikorki balore atzeaz gain, ez dut momentu honetan besterik esateko, ez bada hori badela lan hildo bat, baina badira beste hainbat bat lan hildo, Uh, guk uh, orokortasun batean uh, ikusiko du joen daiaren uh, daiarare daiari eskeniko duzun uh, programa beraz uh, bo, bai korki baloratzeaz gaine uh, nikuste ez dela herriko uh, politika mugatzen bakarrik hildo hortara nahiz eta guretzat ere garrantzi handikoa handikoa izan. Argi dago ikastolaren proiektua ba, eginsalaldiren azken aurtteagogungeiteere baldintzaatu ba, egin duela, e, aipatu bera dago, ba, oroar ezkertiar eta abertzale diren alderdietan, alderdien Estagia nagusia uda hautzkundei begira, ezkertiar alderdiak babestea dela, eh sektoetan endailari begira nola jokatuko zenukete bigarren, balizko bigarren itzuli batean kontuan hartuta ikastolaren e, dosierrak ba e, ezkertea sozialisten esenarren kontrako gozka haso e, horri begira herripikatuko e, dut herripikatuko e, berriz ere guk len itzuliari begira jarriak girela eta momentu hontan ez dela inungo e, Uh, arremanik izan, uh, bigarren itzuli horri buruz. Beraz, gu uh, konzentrantzen gira lehen itzuli horretan, gure programa osatzeari begira, ari gira, eta etorriko denean uh, momentua zerbaiten uh, itzegiteko, ba itzeginen dugu, ez dugu, dugu aterik izten uh, Inagolako elkarrizketarari, uh, lehen aipatu bezala Dugun uh, ispiritua da irekitasun espiritu bat eta baita ere endaiarrak uh, elkartzeko borondate brootatate fermuan. Beraz bigarren itzuleari buruz uh, ber parametroetan kokatuko gira eta eta behar izango denean behar baldin bada ba, uh, gure, gure aukerak uh, eginen gure autoak egin ditugu. E, aipatu duzu lehen, e, lehen itzul irabegira, elanea izaretela, irabazteko aurkeztuko duzuela zerrenda, zentzu e, horretan, endaiako mo, demografia edo kontuan hartuta, ez dakite, deialdi bat ere egin beharko litzaieke, egualdetik etorritakoak bezain bereziki? Gohemen, uh, deit berezirik... Uh ez dugu egiten alta, nik egiten dugun deia da jende guztio horri endaiar guztiei, azken finean e, ba, begiratu dezatela e, bakotxak zer proposatzen duen eta horren arabera e, bere autua egitea e, zei portantea da, gero sei urtez hor erabakiko dena plantan, e, plantan emanen da Beraz, ez da e, zerbait arrunta Eh? Eh, daz zerbait, haingaiatzen gaituena, denak, eh, ondoko sehi urtei eh, begira. Gondi daik, kermin esker. Min esker